Pozdravljeni. Vprašanje znanosti, in njenih tem in vpliva, ki ga ima na naša življenja, se pogosto vse premalo zavedamo. Če tudi se morda dozdeva, da so vprašanja, ki si jih sodobna znanost zastavlja, svetove daleč od česa v našem vsakodnevnem ravnanju in mutrenju uporabnega. Človek kot racionalno bitje si pogled na svet ustvarja z razumom. Z nastopom v kolektivni zavesti delojoče zgodovine so naša zrenja postala odvisna od premikov na področju znanosti. Ravno tiste znanosti, za katero smo v pretekli odaje ugotavljali, da je v bistvu filozofija sama. A sodobna znanost je filozofija v kaj drugačnem pomenu besede. Pa naj bo to problem, ki se ga bomo lotili v eni od prihodnjih oddaj zofijnih ljubimcev. V današnji oddaji vam želimo približati trende sodobne fizike, ki v Marsi katerem oziru ni več fizika, kot se je morda spominjamo iz osnovnošolskih ali srednjšolskih klopi, temveč je to povsem nova, morda filozofiji spet bližja veja človekovega pogleda na življenje, ki dokončno obračunava s klasično logiko dualnosti in nakazuje na novo revolucijo v človekovem racionalnem zrenju sveta, še veliko presodnejšo kot je bila tista Dekartova, ki je dokončno upeljala koncept racionalizma v človekov univerzum in s tem srednjeveški teološki svet dokončno preobrnila v smeri sodobnih znanosti. V današnji oddaji bomo do dobro preučili teorijo kaosa v sodobni znanosti, ter v zaključku vojeristično pokukali na področje obetajoče kvantne informatike. Vabljeni k poslušanju. Mr. Bleed Bird's on my shoulder It's the truth, it's actual Everything is satisfactory zip do da zip po wonderful feeling wonderful day in Kansas anymore Zofijni, ljubimci. Kaos pomeni, da Marsi česa v podrobnostih ni mogoče razumeti. Pod pojmom kaosa si v vsakdanjem življenju predstavljamo nekaj, kar ni urejeno, kar nima nobene zaznavne strukture v prostoru in času, nekaj, kar je povsem naključno ter nepredvidljivo, Nekaj česar podrobnosti tudi matematično ni mogoče natančno opisati s preprosto formulo, algoritmom ali teorijo. Ta najuna predstava je kar precej blizu znanstvenemu pojmu kaosa v matematiki in fiziki. Pojem kaosa, kakor tudi pojem kozmosa, izvira iz antične Grčije in se v orfičnih religioznih sistemih in teogonijah pojavlja še preden se je začela grška filozofija. Kaos označuje stanje stvari pred nastankom sveta. Kozmos v nasprotju s tem, s kasnejšim filozofom od Pitagore do Arhimeda, označuje urejenost sveta, ki se zrcali v celovitosti vseh naravnih pojavov. V grški antični kulturi je obstajal zanimiv fenomen. Religija, ki sploh ni bila religiozna, mar več politeistična. Čaščenje olimpskih bogov. Olimpski bogovi niso ustvarili sveta, kozmosa, temveč so nesmrtni v njem le živeli. Ta religija ni bila religija v sodobnem smislu, temveč bolj poezija, ki se je najlepše razcvetela prav pri Homerju. Vendar je že tedaj obstajalo drugo gibanje, ki ga lahko imamo za religijo v današnjem smislu in sicer je bil to dionizični kult, oboževanje dionizija, bogavina, veselja. Dionizija je imel tudi vrsto drugih imen kot sobak, zagraj, bromi. V tem kultu se je razvil globok misticizem, ki je nato prerasel v orfično religiozno gibanje, oplemeniteno z elementi in opijanjem duha, ki je že teda postavljalo prava in dobra vprašanja. To je bil začetek grške in s tem zahodne filozofije in prvi grški filozof, ter krati naravoslovec, je bil Tales iz Mileta, je živel okoli leta 580 pred našim štetjem. Pitagora, živel je med leti 570 do 490 pred našim štetjem, je bil prvi veliki filozof, ki je zares zrevolucioniral filozofsko ter znanstveno razmišljanje. Rodil se je na otoku Samosu in dosegel svoj višek okoli leta 537 pred našim štetjem. Samos je bil tedaj diktatura pod Polikratom, Pitagora se je čudil ogroženega ter zbežal v Kroton, grško kolonijo v južni Italiji. Osnova njegove religije je bilo verovanje v transmigracijo, torej preseljevanje duš. Veliko bolj pomembna je seveda njegova znanost. Bertrand Russell pripisuje Pitagori izjemen pomen za človeško kulturno zgodovino in meni, kakor da bi povzemel Pitagoro, Da vse največje pridobitve ter stvaritve človeštva zahtevajo določen element duhovnega oziroma duševnega opijanja, potrebujejo močna čustva, celo določeno razbitje racionalne previdnosti skozi ustvarjalno strast. Brez dionizičnih elementov je življenje dolgočasno, zgolj z njimi je nevarno. Pitagora sam se je nekako štel za polboga, se je pisal Obstajajo ljudje. Obstajajo olimpijski bogovi in obstaja Pitagora. Pitagora, ki je danes najbolj slaven zaradi svojega izreka o pravokotnih trikotnikih, je izjemnega pomena za znanost. Za njega in za kasnejše filozofe je bila dualnost pojmov kaos-kozmos, natanko predhodnik sodobnega pojma dualnosti kaos-urejenost v naravoslovju. To je bila tudi ena glavnih tem na akademiji, ki jo je ustanovil Platon okoli leta 400 pred našim štetjem in ki je delovala neprekinjeno do 529 našega štetja, ko jo je rimski cesar Justinijan ukinil zaradi njene religiozne nezvestobe. Pitagora je pomemben, ker je prvi uvedel matematiko v naravoslovje. Zelo so ga zanimala števila. Odkril je harmonična razmerja v glasbi, ko je opazoval njihanja v pete strune. Opanzil je, da ima polovična struna za oktavo višji ton kot celotna, torej dvakrat višjo frekvenco. Tako je razvil številčno razlago za harmonična razmerja med različnimi toni, ki so posledica racionalnih razmerij med dolžinami pripadajočih strun. To odkritje ga je tako navdušilo, da je razvil teorijo in filozofsko doktrino, ki jo je strnil utvrditev, vse stvari so števila. To pa je na tanko filozofska podlaga za matematični opis sveta in naravnih pojavov in hkrati začetek sodobne znanosti. Po drugi strani pa je na svoje presenečenje odkril in dokazal, da je kvadratni koren števila 2 iracionalno število, torej takšno, da ga ni mogoče zapisati kot količnik dveh celih števil. Torej se je že Pitagora zavedal, da so števila lahko bistveno bolj kompleksna kot so racionalna števila. Za izračun kvadratnega korena števil ter drugih iracionalnih števil seveda danes obstaja preprost algoritem, vendar ne za vsa. Nekatera števila so namreč preveč kompleksna, da bi jih lahko izračunali s preprostim programom ali formulo. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti You mean you can see into my mind? Yes. And? It amazes me how you manage to live in anything that small. <laughs> Moderni znanstveni pojem kaosa pomeni v prvi vrsti veliko kompleksnost, nekaj, kar v podrobnostih ni mogoče razumeti in opisati. Procesi in strukture, ki so nepredvidljive v času in prostoru. Naprimer zaporedje števil ali realno število, ki je tako komplicirano, da ga ni mogoče opisati s preprosto formulo ali s preprostim računalniškim programom, algoritmom. V tem primeru bi namreč bil računalniški program oziroma algoritem enako dolg kot številsko zaporedje samo. Takšno število oziroma zaporedje števil je nenapovedljivo. Njegova informacija je nestisljiva, ni mogoče zmanjšati na preprostejšo obliko. Vprašanje je, ali takšni kaotični procesi in strukture zares obstajajo. Odgovor je pozitiven, obstajajo. Še več, skoraj vsa realna števila so tega tipa, so nenapovedljiva v zgoraj navedenem smislu. In večina procesov teh struktur v vesolju in v naravi je kaotičnih. Za njih je značilno, da imajo lastnost občutljive odvisnosti od začetnih pogojev, občutljivo odvisnost od robnih pogojev, zahtev, kako se morajo vesti na robovih svoje domene, kjer živijo, v ter od drugih parametrov. Zelo majhna sprememba v začetnem stanju sistema privede po relativno kratkem času do povsem nepričakovanjega stanja sistema. Ob koncu 19. stoletja je znameniti britanski fizik Lord Kelvin zapisal, da je razvoj fizike končan, da poznamo vse njene zakone in principe in samo vprašanje časa je, kdaj bomo odgovorili na vsa tehnična vprašanja, kakšne so točno vse logične posledice teh naravnih zakonov in principov. Zdelo se je, da človeštvo že ima nekakšno teorijo vsega. Kelvin se je hudo motil. Že čez nekaj let, točno je leta 1900, je nemški fizik Max Planck objavil članek o teoriji sevanja črnega telesa, ki se danes šteje za začetek kvantne teorije. V letih od 1926 do 1927 se je rodila sodobna kvantna mehanika v delih Heisenberga ter Schrödingerja, Kasneje pa so svoj delež prispjevali še Jordan, Dirac, John von Neumann, Pauli, Bohr in drugi. Kvantna teorija je prav gotovo največji triumf človeškega znanstvenega duha in torej največja revolucija v znanosti 20. stoletja in v zgodovini znanosti nasploh, če morda očtajemo Newtonova odkritja. Leta 1905 je bilo človeštvo priča druge revolucije, spet v fiziki, Namreč, ko je Einstein odkril in objavil svojo specialno teorijo relativnosti, njegova formula emc mc je najbrž najslavnejša formula vseh časov. Skupaj s kvantno teorijo, po zaslugi Diraka in drugih, je letan zazmeraj spremenila ne le znanost, temveč svet in vso našo civilizacijo. Rodila se je podrobna znanstvena teorija atomov, molekul, jeder, osnovnih delcev, trdne snovi, mehke snovi. Znanje, na katerem sloni vsa sodobna tehnologija. Šele kvantna teorija je primer pomagala razumeti, zakaj sonce in druge podobne normalne zvezde sploh sijajo, in to čez dolga obdobja 10 do 20 milijard let, enakomerno. Namreč v njihovem jedru potekajo jedrske reakcije, zlivanje vodikovih jedr v jedra helija, Od tot energija zasevanja in stabilnost zvezde, ki bi se sicer zaradi lastne težnosti zrušila sama vase. Nepreseneča, da so se skoraj vsi fiziki v tem obdobju ukvarjali s kvantno teorijo. Za nameček je Einstein v letih od 1915 do 16 objavil svojo splošno teorijo relativnosti in gravitacije je splošnejša od Newtonove in ki so jo kar hitro, že leta 1919, eksperimentalno potrdili. Mrzlično so začeli iskati enotno teorijo polja, to je univerzalno teorijo vseh interakcij oziroma sil v naravi, gravitacijska, elektromagnetna, šipka in močna, kar je še danes v sodobni znanosti eden njenih največjih izzivov. Klasična fizika, mehanika in s tem povezana področja matematike so tonila v pozabo za več desetletij, Vse do odkritja kaosa. Za misel. za misel, kolikor veljajo matematični zakoni za realnost, niso zanesljivi. Kolikor pa so zanesljivi, pa ne veljajo za realnost. Albert Einstein There's so much trouble in this world. I had a dream. In the dream, there was our world, and the world was dark because there weren't any robins. And the robins represented love. And for the longest time darkness. And all of a sudden, thousands of robins were set free, and they flew down and brought this blinding light of love. And it seemed like that love would be the only thing that would make any difference. And it. Mislim, da je da je S Kaosom so povezani trije revolucionarni preobrati v klasični znanosti 20. stoletja. Prvega lahko najdemo v matematiki in matematični logiki, kjer so se pojavila nerešljiva protislovja oziroma antinomije, ki so ogrožala logično zaključenost ter konsistentnost vseh matematičnih struktur. Pravzaprav je bila znana že prej, vendar se matematiki niso povsem zavedali njihovega pomena. Kot primer lahko navedemo paradoks Epimenida iz antične Grčije, ki se je ukvarjal z izjavo, ta stavek je neresničen. Vprašajmo se, ali je ta stavek resničen ali ne. Če je resničen, potem je neresničen zaradi svoje vsebine, kar je protislovje. Če pa ni resničen, potem ustreza svoji definiciji in je zato spet resničen, kar pa je ponovno protislovje. Takih protislovij je veliko. Bertrand Russell in Alfred North whitehead velika matematika in filozofa, Sta objavila obsežno teorijo tipov v knjigi Principija matematika v začetku 20. stoletja, kjer sta v glavnem s izjav, ki se nanašajo same na poskušala rešiti logiko ter matematiko tovrstnih paradoksov. Ta zahteva je pa žal vse preveč preprosta, saj v naravi dejansko obstajajo objekti in pojmi, ki se nanašajo na samega sebe. Kurt Gödel je nas temu pokazal v svojem revolucionarnem delu iz leta 1931, da vsaki dovolj bogati matematični strukturi, kot je na primer teorija naravnih celih pozitivnih števil, obstajajo iz reki oziroma trditve, ki so povsem korektne, sintaktično pravilne, vendar jih ni mogoče dokazati. To je Gödel dokazal z genialno idejo, tako da je številčno kodiral definicije, aksiometr iz reke, ki so s tem postali predmet teorije števil. Pokazal je, da določenih števil ni mogoče izračunati v končnem številu korakov, iz rek, ki ga kodirajo, pa s tem seveda ni dokazljiv s končnim številom logičnih sklepov. Torej imamo revolucionarno odkritje. Obstajajo resnice, ki jih ni mogoče dokazati niti ovreči v končnem številu korakov, samo po empirični plati obstaja možnost, da izjavo falsificiramo, torej najdemo kontraprimer, vendar nimamo pojma, kako, kdaj in v kakšnih okoliščinah se to lahko zgodi. Godlovo odkritje je kasneje leta 1937 na drugačen način odkril angleški teoretik Alan Turing, ki je prvi dokazal, da obstaja pojem univerzalnega digitalnega računalnika ter odkril, da obstajajo števila, ki jih takšen univerzalni računalnik ne more izračunati. Imenujemo jih neizračunljiva števila in leta ustrezajo godlovim nedokazljivim izrekom. Zakaj? Kar je najkrajši možni program, algoritem za njihov izračun prav tako dolg kot število oziroma številčno zaporedje samo. Dokazali so, da je večina realnih števil tega tipa. Torej, ti primeri niso izjemni in patološki, brez teoretične in praktične vrednosti, temveč prav nasprotno so prisotni povsod v kozmosu. Drugi revolucionarni preobrat najdemo na začetku 20. stoletja v delih Poansereja, Kolmogorova, Arnolda, Mözerja, Zmaleja, Čirikova, Lorenza, Feigenbauma in drugih. Konec 50. in v začetku 60. ih let se je pokazalo, da kaos obstaja v naravi v determinističnih sistemih in da se v njem manifestira prav zgoraj navedena algebraična kompleksnost, zan pa je značilno, da so zaporedna stanja v razvoju danega kaotičnega sistema zelo občutljivo odvisna od začetnih pogojev. Primer je sistemi in gibanje treh teles, ki se med sebojno gravitacijsko privlačijo. Tretji preobrat pripada ugotovitvi gotovitvi Johna von Neumana, ki je pokazal, da lahko obstajajo sistemi oziroma avtomati, ki se lahko samoreproducirajo in da v tem ni nikakršnega logičnega protislovja. Nadalje je presenetilo revolucionarno odkritje, da je v odprtih in disipativnih determinističnih sistemih možna samo organizacija preprostih in kompleksnih struktur, vključno s samoreproduktivnimi živimi bitji, kar sta v svojih delih pokazala Harman Haken iz Stuttgarta, ter Ilja Prigogine iz Bruslja. Živa bitja si lahko schematično predstavljamo kot biokemične otomate, katerih hardver je zgrajen iz proteinskih molekul, softver pa nosijo molekule DNK in RNK. Seveda je situacija v resnici bistveno bolj komplicirana. Živa bitja so hierarhično zgrajena, čiste razmejitve med hardverom in softverom ni, Temveč lahko določena konfiguracija hardvera na nekem nivoju nosi informacijo in je torej softver za hardware na višjem nivoju. Prav hierarhična struktura je ključnega pomena za fenomenalno stabilnost živih biti ter drugih struktur. Velja namreč splošni princip stabilnosti hierarhičnih sistemov, saj so načeloma bolj stabilne prav hierarhično zgrajene strukture. There's something screwy around here. very unusual. I've been alone with a man before. Even with my dress on. My dress off, it's most unusual. Failure is not an option. people die before their time so that others can live it's a cornerstone of civilization Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net Prava paradigma kaotičnega gibanja je gibanje treh teles, ki se gravitacijsko privlačijo, naprimer gibanje planeta okoli dveh zvezd ali gibanje dveh večjih planetov okoli ene zvezde. Veliki francoski matematik Henri Poincaré je v začetku 20. stoletja matematično strogo dokazal, da je tak sistem kaotičen. V resnici je gibanje zunanjih planetov, kot je na primer Pluton, kaotično, kot so ob koncu 80. let 20. stoletja na različnih koncih sveta dokazali Vizdom in Susman ter Jacques Lascar. Kako pa naj to razumemo, saj se vendar planeti giblejo po Keplerjevih elipsah, kot nas učijo v šoli in kot je dokazal Newton v svoji mehaniki in teoriji gravitacije okoli leta 1670. Da, če ne bi bilo drugih planetov, bi se posamičen planet prav zares zgibal po natančni eliptični tirnici, kar pa se v realnosti ne dogaja, prav zaradi sicer zelo šibkega vpliva drugih planetov, katerih posledice so zato vidne še le po zelo dolgih časih. Torej, planet Pluton se sicer giblje približno po Keplerjevi elipsi, vendar le za kratka obdobja nekaj deset, sto, tisoč, deset tisoč, sto tisoč let. Na dolgi rok, milijona ali več deset milijonov let pa je gibanje kaotično v tem smislu, da se njegova tirnica, elipsa, počasi spreminja in to na kaotičen, le težko predvidljiv način. Podobne in dramatične so ugotovitve za druge planete, kakor je pokazal Žak Laskar iz Pariza in ki jih lahko strnemo v spoznanje, urejen in regularen sončni sistem, kot stara predstava očetov nebesne mehanike, je mrtel. Možni so celo trki planetov ali njihov pobeg iz planetnega sistema. K sreči pa je vendar regularno gibanje Zemlje, katerja eliptična tirnica je skoraj krožnica. Razdalja Zemlje od Sonca se čez leto spreminjale za nekaj deset tisočink. Kar predstavljajte si, kako bi bilo, če bi Zemlja obkrožala Sonce na kaotičen način? Div je spreminjala razdaljo od Sonca, ki je zdaj okoli 150 milijonov kilometrov. Klima bi se po vsem planetu divja in kaotično spremenjala, kar bi najbrž onemogočilo nastanek življenja, še posebej visoko razvitih vrst tr človeške civilizacije. V sončnem sistemu obstajajo še drugi kaotični pojavi. Naprimer gibanje asteroidov. To so majhna telesa, njihov premier znaša od nekaj 10 metrov do več kot 80 km in velika večina se jih nahaja v pasu med Marsom in Jupitrom, kjer so kar enakomerno porazdeljeni. Vendar v tem pasu obstajajo tako imenovane Kirkwoodove vrzeli, kjer asteroidov skoraj ni. Zakaj? Izkaže se, da so te Kirkwoodove vrzeli prav tisto območje, kjer je gibanje asteroida okoli in zaradi vpliva Sonca v resonanci z gibanjem velikega planeta Jupitra, namreč obhodni čas asteroida je v racionalnem razmerju z obhodnim časom Jupitra. V takem primeru se lahko majhne motnje po dovolj dolgem času močno povečajo. Kam teorija, eden osnovnih stebrov sodobne mehanike, imenovana po dveh ruskih matematikih Kolmogorovu in Arnoldu ter švicarskem matematiku Mozerju, razlaga, da so majhne motnje pri gibanju, ki je dovolj daleč od resonance, po dolgem času nekako izpovprečijo in ne pride do velikih kvalitativnih sprememb, gibanje ostaja regularno. Prav uvrzelih blizu resonanc, pa kam teorija dovoljuje, druge teorije pa jo v tem dopolnjujejo, nastanek kaotičnega gibanja. In prav to kaotično gibanje v resonančnih kirkvudovih vrzelih je omogočilo, da so asteroidi lahko na kaotičen, neurejen način pobegnili iz vrzeli, kar je vzrok njihove evakuacije oziroma nastanka vrzeli. Drugi little resonance, ki lahko vodi do kaotične dinamike, je gibanje osi vrtenja planetov. bit planeta je kot med njegovo a little bit of a little bit prizemni zemlji znaša ta kot 23,5 stopin in odločilno vpliva na klimo na našem planetu, saj je poleti severna polo obla obrnjena k soncu, krati pa so še dnevi daljši, po zimi pa je obratno. Vendar velja to le zasedanjost. Zemljska osvrtenja namreč v resnici precedira, kar pomeni, da je sicer poševnost konstantna, vendar se osvrtenja obrača enakomerno, Po postošcu okoli pravokotnice na ravnojno gibanja, na ekliptiko. To se dogaja zaradi težnostnega vpliva Sonca in Lune na naš planet, če le tega ne obravnavamo več kot točka s to telo, maso, temveč kot vrtavko. Perioda te precesije je 26 tisoč let. Danes je zvezda Severnica tam, kjer osvrtenja zemlje predira nebo. Čez 13 tisoč let bo ta točka za 47 stopin diametralno nasproti Severnici in klimatske razmere na zemlji bodo natanko obrnjene. Čez nadaljnih 13 tisoč let pa bo spet tam, kjer je danes. Srbski astronom Milutin Milankovič je že leta 1941 postavil hipotezo in teorijo, da so klimatske spremembe na Zemlji, še prav posebej ledene dobe, tesno povezane z astronomskimi cikli. Teda njegova teorija ni bila sprejeta. Danes velja več ali manj za standardno teorijo ostavnih klimatskih ciklov. Nevarne, kaotične resonance se sedaj v našem primeru lahko pojavijo, če je gibanje enega od drugih planetov v resonanci s precesijskim ciklom, ki je v primeru Zemlje 26 tisoč let. Tedaj se lahko namreč poševnost planeta močno in relativno hitro ter kaotično spreminja. K sreči se to v primeru Zemlje ne dogaja. Dodatno pa še Luna svojo prisotnostjo močno stabilizira oscilacije poševnosti Zemlje, tako da se za stabilnost klime na Zemlji moramo zahvaliti predvsem obstoju Lune. To je pokazala Laskarjeva analiza. Posem drugače je pri drugih planetih, predvsem pri Marsu, pa tudi pri Merkurju in Veneri. Njihova poševnost se s časom kaotično spreminja, prav zaradi resonanc. Zato nimajo stabilne klime. Iz tega lepo vidimo, kako izjemna je dinamika Zemlje. Tirnica je skoraj krožnica. Sevanje sonca skoraj konstantno. Poševnost relativno majhna. Razlike med zimo in poletjem niso tako hude kot bi lahko bile. In kaotične oscilacije poševnosti so majhne in počasne zaradi Lune. Tipični čas za takšne spremembe je nekaj 10.000 do 100.000 in milijon let. Posledica tega je dolgoročna relativna stabilnost klime. Kontrast med ledenimi in toplimi obdobji ni tako zelo velik, kot bi bil sicer, obdobja pa se kljub temu dovolj počasi menjavajo, tako da se flora in fauna lahko temu brez velikih katastrof prilagodita. chim Good luck will rub off when I shake hands with you Or oh, blow me a kiss And that's lucky too my mind is going there is no question about it. Could a mere solve the problem of life the universe and everything of fiziki mnogih svetov ali kaj za vraga se vresnici dogaja nekega milega pomladnega popoldneva v tem vesolju neki moški srka oranžni sok iz kozarca Nenadoma se dno kozarca razleti in sok pljuskne na tla. Sok takole ne pade vsakomor kratko malo iz kozarca. V nekem drugem vesolju bi kopija tega moškega nemara uporabljala kozarec brez ročaja, pila kavo namesto oranžnega soka ali počela kaj povsem drugega. Naša realnost je namreč po mnenju Davida Dojča samo eden od milijard usporednih svetov v nekaterih smo že zdavna in mrtvi, v drugih se ne bomo nikdar rodili in seveda obstaja kozmos, v katerem po zaslugi nenavadnih naključij evolucije dinozauri gradijo mesta. Tisto, kar se zdi znanstvena fantastika, je za oksfordskega kvantnega fizika neizogibna posledica naravnih zakonitosti. Še več, po mnenju Davida Dojča, realnosti sploh ne moremo pravilno razumeti, če ne sprejmemo obstoja multiuniverzuma. Pri 32 letih je v nekem delu opisal kvantno posplošenje tako imenovanega univerzalnega Turing stroja. S tem je dal osrednjo idejo za kvantni računalnik, vizionarski računski stroj, ki bo nekega dne nekatere izračune lahko opravil hitreje kot vsi današnji računalniki skupaj. Njegove raziskave so položile temeljni kamen za kvantno informatiko, teorijo, ki jo imajo nekateri za ključ do fundamentalno novega razumevanja realnosti. Njegovo vesolje je nenavadni kvantni svet. V njem je mogoče vse objekte, na primer elektrone, opisati kot trdne delce in obenem kot valove, ki se med seboj nabirajo v sloje ali pa se izničujejo, torej med seboj interferirajo. Vsak elektron je hkrati v več stanjih. Šele pri mirjenju ga prisilimo, da se odloči za eno od možnih stanj. Vprašanje je naslednje. Kaj za vraga se v resnici dogaja? Po standardni razlagi kvantne mehanike, tako imenovani kopenhagenski razlagi, je to vprašanje nesmiselno. Mikrofizikalne resničnosti namreč načeloma ni mogoče poznati. To naj tudi ne bi bilo potrebno, ne vse zadnje daje matematični aparat formul vedno korektne napovedi. Toda ta razlaga je bila dojč usumljiva že v študentskih letih. Meni namreč, da mora vsaka teorija dati tudi razlage. Zato se zauzema za razlago mnogih svetov, ki jo je leta 1957 oblikoval ameriški fizik Hugh Everett. Elektron uresničuje vsa mogoča stanja, ki si jih je mogoče zamisliti, vendar v različnih vesoljih. Pri pride do razcepitve univerzuma v nova vesolja. To se sprva sliši zelo noro, vendar se pokaže, da se teorija o mnogih svetovih, enako kakor kopenhagenska razlaga, sklada z eksperimentalnimi opazovanji. Čisto logično torej ni nobenega razloga, da bi odklonili teorijo mnogih svetov. Kljub temu pa večina fizikov na njo gleda zelo skeptično. Interpretacija kvantne mehanike naj bi bila pač stvar osebnega mnenja in za uporabo teorije ni zares relevantna. Pravi Ignacio Sirak, vodja inštituta Maksa Planka za kvantno optiko. David Deutsch pa nasprotno meni, da je pravi škandal, da je teorija mnogih svetov še dan danes domala neupoštevana. Raziskovalni ekipi pri IBM se je pred kratkim vendarle posrečilo s preprostim kvantnim sistemom razdeliti število 15 na njegove prafaktorje in tako izvesti doslej najbolj kompleksen izračun na kvantnem temelju. Katere vrste računov dovoljuje narava? Je mogoče vse fizikalne sisteme simulirati s pomočjo računalnikov? Izračuni so dolgo časa veljali za čisto abstrakten postopek, ki ga je mogoče opisati samo s pomočjo matematičnih pravil. Če je kaj načeloma mogoče preračunati, bi to torej moralo biti preračunljivo s pomočjo kakega fizikalnega sistema. In to ima posledice. Navadni računalniki danes namreč delujejo po principih klasične fizike. Toda klasična fizika, in na to se sklicuje Deutsch, je zmotna. Resničnost sledi bizarnim zakonitostim kvantne mehanike. In če se elektroni premikajo hkrati po različnih poteh, zakaj potem ne bi tudi računalnik moga hkrati računati po različnih poteh? V konvencionalnem digitalnem računalniku je en bit, najmanjša informacijska enota, iz fizikalnega zornega kota sistem iz dveh stan, ne ali da, Nič ali ena, tok ali ni toka. Po kvantni mehaniki pa se delec lahko nahaja v tako imenovani superpoziciji različnih stanj. Kvantni bit ali kubit, ki ga na primer predstavlja atom, lahko zato v stanju superpozicije hkrati predstavlja vrednosti nič in ena. Z vsakim kubitom se število teh vrednosti eksponencialno veča. Z trejmi kubiti bi lahko simultano predstavljali že 8 vrednosti in z 250 kubiti že več števil, kot je atomov v vesolju. Obenem pa kvantna mehanika omogoče tudi računanje z vsemi temi vrednostmi hkrati. Kvantni računalnik bi zato lahko reševal nekatere naloge, pri katerih čas računanja eksponencialno raste z velikostjo iz računa in je za običajni računalnik neizvedljiva. Toda, kako more fizikalni sistem opraviti več računskih korakov, kot je atomov v vesolju? Dojču je odgovor povsem jasen. Kvantni računalnik uporablja za svoje gromozanske izračune več vesoljih krati. Dovolj osupljivo. Toda, ali teorija multivesolja ne nasprotuje zdravemu človeškemu razumu? Dojč meni, da ne. V relativnostni teoriji so mnogo hujše stvari, črne luknje, ukrivljeni prostor, čas in podobni nenavadni pojavi. Kljub temu so fiziki sprejeli relativnostno teorijo. Tudi kvantni računalnik je zgolj manifestacija naravnih zakonitosti. V svoji knjigi iz leta 1996 The Fabric of Reality Tako Dojč razvija nov svetovni nazor, ki povezuje kvantno fiziko in teorijo o možnosti preučevanja z evolucijo in spoznavno teorijo. Za misel, Za misel. dobili ste vtis, da sodobna fizika temelji na načelih, ki spominjajo na nasmeh od sotne mačke. Albert Einstein Tematike, ki je bila pretekla ura na našem meniju, se nismo lotili po naključju. S to odajo, ki bodo v naslednjih tednih sledile vše nekatere podobne, počasi napovedujemo novo predavanje Zofijnih ljubimcev, ki se bo dogodilo 4. maja in bo po svojem žanru do neke razumne meje filozofsko znanstveno. Govorili bomo o Kopernikanski revoluciji, a o tem kot obljubljeno več v prihodnih odajah. Za danes v dokončujemo uro spekulativne znanosti. Če morda z vami v čem nismo bili dovolj prijazni, naj bomo takšni vsaj v zaključku, ko vas kot običajno vljudno povabimo, da se nam ponovno pridružite ob tedno osorej. Drobce sodobne znanosti smo z vami delili Robi, Nenad, Kostja in Talija. Srečno!